Cartea anunții Pista șase Așa se începe dragostea, Recunosc sine Jim, prin încredere în viitorul bărbatului. Exagerez, Dora. De altfel și eu m-am gândit la tine mereu. Vreau, zise fata strângându-se lângă tânăr, să fim toată viața prieteni ca acum. Nu-i așa, Jim? Firește, suntem ca și logodiți mură de emoție Jim. Chiar și când voi fi căsătorită, se înțelege. În realitate, Jim nu pricepu bine, dar din fire optimist socoti. Se sfiește să spună când vom fi căsătoriți din pudoare, dar vrea să-mi dea a înțelege că trebuie să ne iubim și după căsătorie, dat fiind că de obicei soții devin indiferenți unul altuia. Asta e și părerea mea. Ajunseră în fața casei Dorei. Fata zise încă o dată lui Jim, strângându-l de braț. Jim, sunt foarte fericită de ce îmi spui. Ești drăguț cu mine ca întotdeauna. Și sărutându-l repede pe obraz, ca o adevărată fică de vienez, sări jos din mașină. Jim rămase perplex ca în fața unui oracol al pitiei de la Delphi. Sărutarea Dorei nu era mai descifrabilă ca zâmbetul enigmatic al Lolei. Întoarse vorbele pe toate fețele, supunându-le unui riguros control logic, dar sufletul lui era iritat și îndoit. Mă iubesc cumva, fetele astea, și nu mi-am dat seama până acum? N-ar fi cu neputință. Și dacă e așa, cine dintre ele? Dora sau Lola? Dar eu pe cine aș putea iubi? Pe Lola sau pe Dora? Muncit de această dilemă, Jim ajunsese în neștire cu pe său la Arcul de Triunf. Când, în sfârșit, pe Eric debargă în fața casei din Udricani, tanti Magdalina îl luă de la poartă. de frate, că te așteaptă Popescu cu masa! Vrea să te întrebe de chemalpa așa!" Capitolul 5. Oracolul lui Bobby Bobby ieși de la Lido cu părul încăut de apa bazinului. De prea mare grabă își trăsese hainele ultramoderniste cu umeri înalți, de-a dreptul peste costumul de baie, a cărui răceală jilavă o simțea pe piept și pe pântece. Iulise trei ore de școală și se grăbea să prindă recreația cea mare, ca să intre neobservat la ora de muzică, în care se poată răsfoi puțin cartea de istorie, deoarece se aștepta ca Silvestru Capitanovici să le dea extemporat. Mergând în jos pe bulevard, pupași gimnastici, arunca ochii viclen spre vitrinele cu furnituri de sport sau de biciclete și întorcea cu dezgust de la cele cu cărți. Se opri însă în dreptul unui afiș lung care anunța pentru duminica următoare, la arene, un meci între Spakov și Pavelescu. Ajungând la cartea românească, examină de aproape vitrina sportivă și, îndeoseb, două mănuși mari de box ca niște picioare de elefant. Și blestemă în gând manualul de istoria românilor pentru uzul școlilor secundare de profesor Silvestru Capitanovici, ce se afla în vitrina cu material didactic. Pentru Bobby, evenimentele istorice pluteau într-o ceață deasă ca aceea care cade câteodată iarna, umplând cu bumbac vânăt toate străzile. Confunda războiul de la 77 cu campania din Bulgaria și credea în doi Mihai, Mihai Bravul și Mihai Viteazul. Era convins că Grigori Alexandrescu a scris în șirte mărgărite și că Eminescu a murit de curând. De altfel, tot ce data dinainte de 1914, anul nașterii sale, pierdea orice precizie cronologică. Iuliu Cezar devenea contemporan cu Mircea cel Mare și Napoleon I cu Vlad Țepeș. Bobby nu era deloc sensibil la rușinea surprinderii în ignoranță și când un coleg îl făcea atent asupra erorii, el răspundea incredul și indiferent cu una din expresiile sale favorite, aiurea sau zexe. În schimb, erudiția lui Bob în materie sportivă era considerabilă și cititor asidu al gazetei sporturilor și al vremii sport știa pe degete toate asociațiile, toate meciurile, pe toți campionii. Numele lui Spakov, Axioti, Lucian Popescu, Mielu Doculescu, Fulea, Ciocan erau mai familiare care domnilor național și gloria ringului îi se părea incomparabilă. Când a venit gardboa, a fost să înțelege la gară. L-a condus de asemenea pe Lucian Popescu atunci când a plecat la Paris să se întâlnească cu UA. Putea da oricând informații asupra vieții lui Jean Taney și George Carpentier. Acum însă idolatriza pe Max Schmeling, ale cărui fotografii le păstra cu sfințenie. Deoarece însă Max era logodnicul Aniei Ondra, interesul pentru Ring se combina la Bobby cu adorația față de vedetele ecranului, cărora le colecționa fotografiile. Visul său era să sosească la Berlin, a la Harry Peel, pe motocicletă, atunci când prezența sa ar fi părut mai puțin probabilă, să facă knockout pe Schmeling și apoi, îmbrățișat cu admirație de Lilian Harway, Marlene Dietrich și Ani Ondra, idolele sale, să stea să se gândească pe care să o aleagă. În speranța unei asemenea eventualități, Bobby contempla gloria altora. Se posta în zori zilei în piața cimitirului Belu, la startul unei curse cicliste București-Giurgiu București, și nu lipsa de la niciun meci de fotbal pe arenele ciocanul sau obor. Întrucât privește stelele de cinematograf, neputându-le poseda în original, le cultiva sub forma cărților poștale ilustrate. Ajuns în dreptul cișmigiului, Bobby scoase din buzunar numărul de ordine, brodat cu fir de aur pe o bucată de postav al basul deschis și și-l prinse în două ace de gămălie pe mânecă. Apoi, pășind răsneți pe ușa cea mare a liceului Lazar, după ce a avut grija să-și vâre pălăria în servietă și să o înlocuiască cu o șapcă reglementară. Era recreația cea mare de 20 de minute, căci curtea interioară a liceului era plină cu băieți din cursul inferior care se zbenguiau rumegând resturile câte unui corn. Bobby o luă pe unul din recele coridoare laterale, înconjurând pătratul pe care îl face curtea internă, trecu prin fața sălii de gimnastică și intră în amfiteatru. Acolo îl înlăcrimă un miros pătrunzător de amoniac și gaz aerian ce venea din teșdiaua de tablă ce ținea loc de catedră. Colegii erau risipiți care încotro. Unul ședea lungit pe bancă, ascuns cu totul privirilor din cauza pupitrelor îndoite în hemiciclu, altul fredonat umultuos călare pe bancă, doi boxau lângă una din ușile care duceau la laborator înconjurați de un grup de curioși. Alții, în fine, ședeau între catedra Tejdea și cuptorul acoperit pe jumătate cu tabla neagră, interpelând pe cei din susul anfiteatrului sau imitând pe diferiți profesori la catedră. Unul singur, tuns mărunt, în uniformă completă, citea șopocăind la istorie cu palmele așezate deasupra cefei. Era de altfel poreclit tocilescu. Când Bobby apărut în capul treptelor care duc de la ușa din fund până jos la catedră, un elev înalt, cu păr furtunos și mică mustață americană, îl strigă de jos de lângă pompa de făcut vid. Mă, te-a strigat Constantinescu!" Profesorul de fizico-chimice. Ai, Iurea! Pe are mea, întreabă și pe Dumitrescu!" Zexe!" Cu toate aceste interjecțiuni disprețuitoare, Bobby nu-și putea ascunde o vagă îngrijorare și presimțirea unei catastrofe ce avea să întunece gloria de viitor șmeling se sui în banca cea mai de sus de lângă peretele de scânduri al intrării pentru elevi, se întinse pe spate în pupitrului și început să răsfoiască manualul de istorie, oprindu-se la întemeierea principatelor țării românești și moldovei, lecția din urmă. Nefiind deloc familiarizat cu elementele istoriei române înainte de evenimentul capital pentru el, al meciului Spakov Gardboa, străbătea rândurile cu nervozitate, neizbutind să lege într-un tot datele și numele proprii. În timp ce Bobby se chinuia astfel sub bancă cu Litovoi, Voievod și cu Tihomir, se auzi odată un tropot surd de trupe în retragere. Toți școlarii se repeziră la locurile lor, rămânând în picioare. Stați jos!" răsună o voce ascuțită și sonoră și un alt zgomot de trupe culcate la pământ se risipi câteva clipe printre bănci. Pe ușa joasă a laboratorului intrase un omuleț de vreo cincizeci de ani cu capul ras din care cauza era numit ostrogotu, cu ochii mici, spălăciți, dar sfredelitori, în haine largi, uzate, ai cărui pantaluni cocoșați la genunchi acopereau ca râmbi ghetelor cu nasturi. Depuse catalogul, prea mare pentru mâna lui pe și, așezându-și pe nas, privi pe deasupra lor înspre bănci. Nemernicilor, ticăloșilor!" strigă el cu o violență cu totul profesională, înroșindu-se până în zgârciul nasului. De ce nu intrați la vreme în clasă? Hai, derbeleilor, hai, malalelor! Am ieșit târziu din ora de chimie!" Puse cu glas de bas profund unul de sus ca să-l provoace. Omul ras în cap sări ca un câine rău legat în lanț și i a smuțit de copii. Taci, domn, cine te-a întrebat? Am să te dau afară! O brasnicule, nemernicule! Să cu corespondentul! Apoi, potolindu-se ca prin farmec, se așeză în marginea teșghelei, deschise catalogul, privindul l foarte de aproape și îi strigă înghițind cu umor după fiecare nume și zâmbind ironic. Paraschivescu, Panaitescu, Pârianu, Patriciu, Penescu, Petrașincu, Petrescu G. 1, Petrescu G. 2, Pisculescu și Pogonatu. Să poftească la lecție! Cei chemați coborâri alene, trași de haine și pișcați de cei din bancă și veniră să se înșiruie în fața maestrului de muzică. Cei mai mulți dădeau din umeri și îndoiau buza către cei din bancă în semn de... nu știu nimic... Ostrogotu își frecă repede, repede mâinile, vesel, cu anticipație de prăpădul pe care avea să-l facă, și zise clipind accelerat și privind peste ochelari. Să vedem întâi la partea teoretică. Așa. Paraschivescu, ia să ne spui dumneata cum se numește gama majoră cu patru bemol la cheie." Paraschivescu gusta aerul cu buzele, făcând ochiade disperate către clasă. Aha, se bucură diabolic maestrul. N-ai învățat la teorie? spune care sunt bemolii. Neizbutind să găsească niciun răspuns în mintea sa, Paraschivescu căzu într-un fel de prostrație. Ostrogotu întrebă pe rând din noi pe ceilalți și abia pogonatul răspunse. Si-mi-la-re Fiindcă, mai aproape de bănci, prinsese cu rechea șoapta unui coleg Ei, cum se cheamă gama cu patru bemoli? Paraschivescu Dumneata, panaitescu Dumneata, dumneata Ticăloșilor, nemernicilor, nu învățați nimic Nota 1 la partea teoretică Și zicând aceasta Omul cu cap tărăsc însemnă notele în catalog. Să vedem acum la partea aplicată. Execută dumneata Paraschivescu piesa muzicală de la pagina 15. Paraschivescu deschise cu dezgust cartea și începu să cânte nesigur și fals, bătând măsura cu scandaloasă lipsă de sincronitate. La, si, do, la, mi. La si, do, dosi. Nu este așa? Bate măsura bine! La si, do, la, mi! Cântând demonstrativ piesa muzicală, Ostrogotul apucase mâna dreapta lui Paraschivescu și o purta larg spre apus și răsărit, nadir și zenit, pe măsura 4 pe 4, numărând 1, 2, 3, 4. La, si, do, la, mi, la, si, do, re, do, si. Cântă, domn! Nu pot, domnule, profesor, secund. Sunt răgușit! Ostrogotul privi deasupra ochelarilor și înghiți satisfăcut, sorbindu-și amândouă buzele ca moșii fără dinți. – Aha, suntem răgușiți! – jucă el comic înaintea amfiteatrului, privindu-l peste ochelari. Avem răgușală la ochi! Tată sala izbuc din râs caricatural. Ha-ha-ha! <gântu -i> Taci, domn! Obraznicilor! nemernicilor! Citește, domn! Prin citit, Ostrogotul înțelegea recitarea numelor, notelor în măsură, fără intonare. După ce lovine sigur aerul de câteva ori cu palma, Paraschivescu căzu din nou în prostrație. Ticălosule! Nota 1 la partea aplicată!" După ce puse nota în catalog, ostrogotul se sculă de la teșghea și se așeză în fața unei mici orgi care ai trase afară registrele, călcând-o totodată viguros pe pedale. Veniți încoace, nemernicilor!" Cei 10 băieți se așezară în jurul și la spatele ostrogotului, care, înfundat cum era în capacul orgii, Scotea numai din când în când bila capului afară. Petrescul G. 1, scuipă în două degete și simulă spre hazul clasei actul de a lipi un timbru pe țeasta Lucia Ostrogotului, care, nebănuind nimic, țipă numai. Taci, domn!" Înfigând degetele în capele orgii, Ostrogotul început să execute vocal și instrumental piesa, acompania de cei 10 școlari. La răstimpul scotea capul afară, dându-l înfiorat de simțuri pe spate și cu ochii închiși urmărea în gol fumul aerian al sunetelor. Cu măruntaile răscolite de degete, orga grohăia profund, gemea prelung și țipa câteodată sfârșietor, căzând iarăși în mormă el și gemete. Când ultimul deget se ridică de pe clape, alinând ca prin farmec durerile abdominale ale orgii, din fundul clasei se auzi un mior de pisică uitată la ușă. Un cloco de râs umplu toată clasa și din toate colțurile plesniră clăpăituri de barză. Ostrogotul sări roșu ca amărgelele curcanului fluierat și, potrivindu-și nervos ochelarii pe nas, amenință violent spre bănci. Taci, domn! nemernicilor ticăloșilor, obrasnicilor, am să vă dau o conferință!" Apoi, reluându-și culoarea normală, se așeză în fața catalogului și cu același sorbit de satisfacție al buzelor, început să strige. Policrat Bobby, popesc cu Mircea, popesc cu Porumbescu porumbesc cu Henry, să poftească la lecție. Și către ceilalți zece. Mergeți al octicăloșilor! Trei inși se dădură bocănind pe treptele amfiteatrului și se așezară în fața Ostrogotului cu expresii de oameni sculați din somn la miezul nopții. Policrat! Unde e Policrat? strigă ostrogotul. Toate privirile se îndreptară spre fundul sării, unde, în jurul unei porțiuni goale de bancă, toți pufneau de râs. Scoală-mă! se auzi un glas pe înfundate. n Te cheamă la lecție! Ostrogotul pironi diabolic ultima bancă și apoi, ridicându-se, se îndreptă ca o pisică în vârful picioarelor spre banca cu pricina în complicitatea mută a întregii clase. Ochii mici, gura, bărbia, chelia, totul îi râdea de bucurie. Când ajunse sus, mogâldeața țâșni ursește de sub pupitru și o zbughi pe una din ușile laterale. Ostrogotul sări iute la cealaltă ușă care dădea în saliza de intrare și dispăru pe ea cu o clipă de urlete, de chiote grozave, mioleituri, cucuriguri și salturi atletice peste bănci, curmate brusc de intrarea pe cealaltă ușa lui Bobby, care fugea în jos, urmărit cu aere comice de detectiv de către Ostrogotu. Nemernicule derbedeule, ticălosule! Țipă acesta ultraviolet la față și aruncă cu diapazonul înspre teșghea. Un bâzit sonor și prelung lung de muscă prinsă în pânza unui păianjen ocupă o clipă tăcerea clasei. Îndată însă, chiotele izbucniră și mai tumultoase. Oprit în dreptul cuptorului pentru experiențe, Bobby se revelă clasei într-o postură hilariantă. Gulerul hainei îi era ridicat, fălcile legate cu Batista și obrajii umflați într-un chip nenatural. Las că te învăț eu minte, deule! Amenința, o ostrogotul, reașezându-se pe scaun. Să-mi dormi în bancă! Treci la lecție! Cântă piesa corală, ticălosule!" Luând loc lângă ceilalți, policrat Bobby, învârtit de câteva ori mâna în aer, scoțând din gât sunete ininteligibile. Sunt răgușit! Mă doare măseaua!" arată el cu degetul mai mult decât vorbi. Costrăgotul se apropie de Bobi și le examină de aproape pe deasupra ochelailor, comunicând rezultatul întregii clase. Aha! Ești răgușit! Ai făcut prea mult, clapa, clapa! Și cu mâna imită ciocul berzei. Să vedem, de n-ai cumva răgușeală la ochi! Toată clasa a făcut din fălci clapa, clapa. Ostrogotul înfipse repede degetul în obrazul lui Bobby, din care țâșni afară un cocoloș de hârtie. Bobby se dăduiute îndărăt, Ostrogotul puse mâna pe bagheta ce avea întotdeauna cu sine și o vibră către capul lui Bobby, acesta se feri mereu până ce e fugit pe una din ușile laboratorului. Ostrogotul se lua după el, îl scoase pe cealaltă ușă, îl urmări pe scara din stânga anfiteatrului, îl izgoni pe ușa din stânga, îl reintroduse pe cea din dreapta și îl goni în jos pe scara din dreapta până în dreptul teșgielei, sub care Bobii se ascunse. În timpul acestei urmăriri senzaționale, clasa striga, «Cucurigu! miau, Clapa, clapa!» și unul se ridică chiar în mâini cu picioarele în sus. În sfârșit, ajungând pe delicvent... Îl scoase afară și îl mustră cu umor în fața clasei Ia priviți-l pe ticălosul, e răgușit dumnealui Să faci clapa, clapa, nu ești răgușit Ostrogotul făcut din mâini ciocul berzei Plecat cum era cu teamă simulată, Bobby mișcă fălcile și clămpăni deodată lemnos și cu o aparență de adevăr uimitoare Toată clasa fu un moment numai clempănit și unii imitau sunetul cu creioanele lovite în pupitre. De data aceasta, ostrogotul se făcu vânăt. Ieși afară, măgarule!" zbieră el scos din fire către Bobi. Ieși afară! Ieși afară!" Și împingându-l de umeri, îl îmbrânci în sus pe scări cu mare repeziciune până cel de după pe ușa afară. Apoi se întoarse calmat spre orgă, mergând în vârful picioarelor și cu spinarea încovoiată. Trimise la loc pe elevii strigați mai înainte și, pipăind măruntaile orgi în vederea unor acorduri, strigă strident către clasă. Atențiune, domn! Vocile întâi! Vom executa partea sopranului de la bubuietunul! Hai, domn!" Înfigând mâinile în claviatura instrumentului, Ostrogotul începu să cânte, a compania de toată clasa, umflând obrajii, stropind aerul cu salivă, închizând ochii cu voluptate și întorcând bila de a capului de la orgă spre clasă și viceversa. Bubuie, tunul, tunul trăsnește și ne cheamă la război! În piept azi inima mi se mărește, căs ne pot de mari eroi. Bobby așteptă va timp îndărătul ușii, ascultând bubuiturile piesei corale, apoi ieși pe coridor, trase cu urechea la ușa sălii de gimnastică, de unde se auzeau răbufnituri colective și ritmice și comenzi. Un, doi, mâinile înainte, un, doi, pandare! Privi pe gaura într-o clasă de la parter și apoi se plimbă prin curte, mușcând într un sandwich cumpărat de la bufet, până ce soneriile și clopoțelul zbârniră în toate colțurile școalei, urmate aproape imediat de chihote și năvăliri de copii pe săl. Mă, Bobby, îi zise Tocilescu când îl întâlni. să știi că ți-o coace Ai o Aiurea! Crezi că nu? Zexe! Bobi și cu toți colegii din a șaptea B, se urcară la etaj, sărind câte două trepte de piatră deodată și intrară în larga sală de desen. Din cauza aglomerației de clase, erau purtați peste tot și plasați mai ales în anfiteatru și în sala suspomenită. Bănci mari de formă tabulară, vopsite în verde și scrijelate de inscripții, ocupau prima jumătate a sălii. Cealaltă jumătate era aproape goală mobilată de jur împrejur de vreo bancă răzlețită, țintind către centru secțiunii unde, pe cuiere, erau expuse modele de ipsos, nasuri, urechi, brațe mușchiuloase cu oasele de fier ieșite, precum și vegetale stilizate. Un enorm tablou de pânză zugrăvit în ulei de profesorul Bran își arăta cusătura unei reparații ce dezvăluia că pânza fusese sfârșiată cu briceagul. Tabloul prezenta pe Epeneș Curcanul, îl povestind de acasă isprăvile din război și era un adevărat muzeu etnografic. Cusături țărănești, scoarțe, ștuleți de porumb, atârnau de grinzi și asistența sta vrăjită, de teamă, parcă să nu-și boțească veșmintele drapate cu îngrijire de pictor. Totdeauna un grup de băieți se strângea înaintea tabloului, comentând. Bine mă!" zise Bopescu Emanuel mai tare la desen. Toată zestrea satului e întinsă pe grinda bordeiului? Bobby contemplă cu o strâmbătură din nas enorma pânză care lăsa rece din orice punct de vedere posibil și își dădu opinie estetică. Ai, Iurea! În fond era îngrijat de extemporalul de care era sigur și care, deloc improvizat, lua la Silvestru proporți proporțiile unei teze trimestriale. Bobby își alesese un loc mai izolat între ușă și fereastră ca să poată mânui la nevoie cartea și a a trase cu greutate în fața lui și pe Tocilescu, tobă de carte ca de obicei. Abia sunase de intrare și Silvestru și își făcu apariția pe ușe mai încruntat ca oricând. Ursuzul, frate al mătușilor din casa cumorii, părea ieșit dintr-un tablou de Ribera. Redingota neagră de dinainte de război luase străluciri și îndoituri geometrice de foi de zinc și pe acest fond funebru de un realism halucinant, barba lui pătrată și fața dură și sidefată ca o lumânare mare de nuntă, ieșea un relief cu atât mai pătrunzătoare cu cât erau mai patinate. Deși n-avea imaginație poetică, de frică Bobby intui just ce lipsea cadrului pentru a completa impresia de teroare ce se lăsase peste clasă. Un postav negru brodat peste catedră și patru sfeșnice marcul lumânări aprinse în jurul lui Silvestru. După ce puse absențele, Capitanovici închise catalogul și anunță în cuvinte puține și aproape bolborosite extemporalul. Scrise el însuși cu Creta pe tablă tema: Petru și Asan. Apoi se așeză pe scaun și rămase zugrăvit pe umbra metalică a redingotei sale ca un sfânt sumbru muncit de îndoieli grele. Bobby scrise în partea de sus a paginii extemporal, își desenă numele și data, apoi așteptă. Aceste nume proprii nu-i deșteptau nimic în minte, dar absolut nimic. Petru, Petru, gândea el. Petru și Pavel, nu se poate, ăștia sunt sfinți. Asan, Asan, moara lui Asan, își dădu cu părerea, ce are de a face moara lui Asan cu istoria românilor? Un goli se pusese în creștetul capului și se vedea șovăind în funile unui ring. Mă, tocilescu, șopti el cu precauție vecinului din față, spune-mă și mie, pune ca e tu mai așa să văd și eu. Tocilescu făcu pe și nu se clinti, de frică să nu fie văzut. De-abia mai târziu iar aruncă într-o doară vorbele. A români, frați a români. pe care e bobi și le însemnă pe sugătoare. Privea la vecini, auzea scărțuitul penițelor și o sudoare rece îi se lăsă pe frunte. Știi ceva? Îl întrebă șoptit vecinul din spate. A, Iurea! În speranța a dezordinii cu predarea lucrărilor, Bobby se hotărâ să atace introducerea. Istoria patriei este una din preocupările cele mai de seamă ale unei nații. Prin cunoașterea trecutului, noi ne dăm seama de vitejiile poporului românesc și ne pregătim pentru viitor. Noi trebuie din această pricină să ne cultivăm eroii neamului. Unii dintre cei mai importanți viteji ai trecutului nostru sunt și frații Petru și Asan, acei frați români care au înscris o pagină de glorie în Cartea Neamului. Când zicem Petru și Asan, zicem... ce zicem... se muncii Bobie epuizat de atâta sforțare și cu mâna trase repede pe genunchi Cartea de Istorie.